Isangani no Matumaini yangu ni kwamba umeshinda salama salimini mpenzi msikilizaji mitimia saa 7 na, na dakika 20 ni wakati wa taarifa habari Kiswahili. Kwanza kabisa moktasari wa kabarize nyewe Serikali amerikani ya jiuzulu Kwenye baraza la kimataifa na lohusika na hakiza bin adam Watalamu wa shiria Wanasema kuwa hali hiyo Itazorotesha uchumi wa baraza lenyewe Na wakimbizi kutoka antini diarasi Wanaripoti wa ni changuzo Wanakumbwa na changa za kupata lishe Pamoja na tiba kwa Na kamisheni na husika na utawala bora Kwenye baraza la bunge Inawataka kufanya biashara wa soko za jiji la bujumbura ambazo bado kufungua milango kuasilisha malalimiko yao kwenye tume hiyo. Kuna haya na megino bila shaka ambata jina langu jinalangu Moize Misago mitambu wa nongoza Jimmy Anje Ndai Teho. Sikiliza habari moto moto kupitia radio isanganiro. Habari kamili. Tukianzaa katika ukurasa wa usalama ni kwamba kuna ripoti wa msichana ambaye alikatwa kwa mapanga na kuachwa maututi usiku wa Jumatatu kwa mkia Jumane kwenye kijiji cha Nyamiyaga ni wilaya ya Nibutaganzwa huko mkoani Ruigi. Mtuhumiwa wa hicho tayari kukamatwa na mwendeshaji mashtaka mkoani Ruigi anasema kuwa anasubiri ripoti kutoka hospitalini ambako Hapo anatibiwa raya huyo ili mtuhumiwa humiwa afikishwe mahakamani katika kesi za kufumaniwa na badhara ya wajiji la bujumbora wanungunika wakisema kuwa pele, mashimo nayo mashimo yanayopeleka uchafu yanao patikana mjinikati kati yanasababisha ajali kutokana na kuwa mashimo hayo ya kuwazi raia hao wanasema pia kwamba mashimo hayo yanapelekea uwezi kupata hifadhi baada ya kuendesha wizi wanajiji hao wanasema wanataka serikali kuwasaidia mashimo hayo yaweze kukarabatiwa na kuna ripotiwa pombe marufu huha huha ambayo inalevia raya kwa, kwa hali isiokuwa ya kawaida katika vilabu tofauti vya mkua ningozi. Raya wa mkua huo anasimakuwa na kofu ya kinyoaji hicho. Kiongozi wa wilaya ngozi anasimakuwa walendesha uchunguzi na kukuta kinyoaji hicho ni cha kawaida. Kiongozi huyo anasimakuwa ni kuzingatia muda uliopangwa kwa kufungua vilabu vye Hii unandela kusikiliza ni idha ya kiswahili ya radio Isanganiro. Sikiliza habari moto moto kupitia radio Isanganiro. Kitarishirini juni kila mwaka ulimwengu unasherekea siku ya kima taifa kwa ajili ya wakimbizi. Nchini Burundi, shereza skukuhio, hiyo wa mkuwa ni changuzo katika kambi ya kavumu ambapo pana ripoti panaripotio wakimbizi takriban alfu kuminasita. Wengi miongoni mwao wakiwa ni raya kutoka nchini DRC. Wakimbizi hao wanasema kukumbwa na changa moto za kupata chakula chakutosha kujitibisha pamoja na elimu kwa watoto wao katika shirika la kimataifa linalohudumia wakimbizi duniani UNHCR wanabaini kuwa wanakabiliwa na changamoto za uwezo wa kifedha wakipiga mfano kuwa kwenye milioni thalathini dola za kimarekani ambazo zinahitajika kuhudumia wakimbizi mwaka huu 24% pekee ndizo tayari kupatikana na baadhi ya wakazi wa kando na soko la wilayani Bwigenyuzi mkoa ni Karusi wanaoneka wakisema kuwa wanaoishi kuna uchafu mno kutokana na kuwa ndipo panadeshwa ndipo panachinjwa mifugo hali inasababisha hali hiyo inasababishwa na uhaba wa machunio wilayani humo Raya hao wana hofia afya yao akisema kwamba wanaweza kukumbwa na maradhi yanayosababishwa na uchafu na usafi mdogo Afisawa afya wa wilayani Ugenyuzi anasema kuwa tayari kuwasilisha Malala ya raya hao kwake kiongozi wa wilaya ya hiyo. Na mkutano wa viongozi wa shirika la soko la pamoja mashariki na kusini mwa Afrika Komesa utaendeshwa mjini Lusaka nchini Zambia toka tare 9 hadi 19 Julai mwaka huu. Tarifa hiyo inachapishwa kwenye anwani ya shirika hilo la komesa. Itakumbuka kuwa mkutano huo ungeendeshwa mjini Bujumbura toka tarehe 15 hadi tarehe Juni mwaka huu mkutano huo uliahirishwa na katibu mkuu shirika hilo lenyewe akibaini kuwa utaendeshwa mjini Lusaka nchini Zambia na kamisheni ya wabunge wanaohusika na utawala bora Utawala Bora na ubinafsishaji wa mashirika serikali inatolea wito wafanyabiashara na wale na wale wote wanaohusika na suala la soko ambazo bado kufungua milango katika munisipa ya bujumbura kufikisha malalamiko yao kwenye kamishon hiyo katika lengo la kutathmini kwa pamoja dosari zilizogubika harakati hizo na kupelekea soko hizo kutofungua milango mbunge beninye rurahinda kiongozi wa commission hiyo anasema kupigwa na butwa na kusikia taarifa hizo kwenye redio ilihali hakuna mwananchi ambaye tayari kusogelea uwakilishi wa wananchi mbunge huyo anasema kuwa milango iko wazi kwa wana Kwa wakilishi waraia ya kupokea malalamiko ya wafanya biashara hao Hapa ni wakati mwaka mmoja unakarebia kukamilika Toka mwezi agosi mwaka jana 2017 Uongozi wa manisipa jijila bujumbura Ukitangaza kuwa soko saba za jijini bujumbura Zitafungwa milango lakini hadithasa bado kuanza kazi zaki Tumsikilize beninye rurahinda mimi na fuatilia taarifa za habari siku bada ya zingine niliskiriza kipindi kilicho peperushwa redioni bada ya kuzuru soko tofauti zilizo kalabatiwa na katika kipindi hicho walieleza sababu zilizo sababisha soko hizo kuchelewa kuanza shuhuri kama wanaskia sababu walizo elezewa hazina msingi wanaweza kuwakilisha malala miko yao katika tume tunayo ungoza na sisi tutakachofanya ni utafiti wakiina kina ili tujue sababu gani soko hizo hazifunguliwi rasmi katika kipindi hicho pia ili msikia mwenyekiti wakamati kamati wa soko hizo zilizo kanbatishwa akielezea kuwa soko hizo zilijagawanyika kwenye matawi tofauti mfano soko la msaga lingefunguliwa ijumaa tatu kwa wale wanaomiliki viwanja Ingawa hiyo pia alitoa ahadi ya mwezi Julai kwa soko zingine ambazo ni Kinindo, Kanyosha, pamoja na Ngagara kwa sababu wafanya wafanyabiashara hawakutoa mchango unaoitajika ili wanunue vifaa vya udrenji. Kwa niyaba yangu siwezi kusema nilini kwa sababu sijui tatizo liku wapi. Au watu waje kututafuta. Hapa burundi, watu kama wiko na tatizo wanaenda kwenye regio kuliko kuatafuta wahusika. Nasema raia na au waendesha biyashara wakiwemu na weza kusema sisi warundi tugehuze tabia sababu katika bunge shuhuri kufanyika hadharani bama baja kuyitwara kumara kingamate kikogwa vyaho bikogwa kumugaragara huyo amesikika ni mbunge Beninye Urahinda. akiongoza tume ya wa bunge na usikana utawala bora kwenye bunge la taifa alikuwa akatafsiria na mwenzetu Namia Ndaikeje na ikiwa ni saba dakika thilithina moja tukendelea na habari hizi katika ukura sawa Hakiza bin Adam ni kwamba sirikali amerikani ilichukua hatuwa ya kujienguwa juma nehi kwenye baraza la umoja mataifa na lohusika na Hakiza bin Adam. Ta Taifa hilo kubwa ulimwenguni linatuhumu baraza hilo kwegamia upande mmoja na kutotambua Israel kama taifa ilihali ni mshirika wa Marikani. ni katika baraza hilo linalojumuisha mataifa tofauti ambapo panajadiliwa namna haki za binadamu zinazozilizopo ulimwenguni Jacques Vitababaje mhadiri wa Chokiku akiwa pia mtaalamu wa masuala ya sheria anabayani kuwa hatua hiyo ya marekani itapelekea kuzorota kwa uchumi wa baraza hilo na kutok... kutokana na kwamba taifa hilo ndilo lilikuwa likidhamini uchumi mkubwa wa baraza lenyewe hata hivyo mtaalamu huyo anasema kuwa hali hiyo itapeleka haitapeleka itapelekea nchi marekani kuzidi kujiona kwamba ni miongoni mwa mataifa yanayotetea haki hakiza bin adam na kwa upande wake kiongozi watu mehuri ya kitaifa inahusika na hakiza bin Adams en idehashi nchini burundi anonakua hatua ya marekani kuji kwenye baraza la umoja mataifa la hakiza bin Adam ni ujumbe kwa baraza hilo. Jamba atiste baribu anatafsiri kuwa hatua hiyo ni haki ya kila taifa na lojumuika kwenye baraza lenyewe. Na katika kurasa wa michezo kwa kutamatisha tarifa ini kwa timu ya mpira wa migu ya Senegal. Ndiyo timu ya kwanza kwa timu tano za bara la Afrika. Ambazo zinashiriki kombe la dunia. Iliju kulia ushinde na kuwa na pointi tatu. Hapo ni baada kwaicharaza mabao mawili kwa moja. Hapo ni baada ya timu hiyo kwaicharaza mabao mawili. Kwa moja dhidi ya timu ya Polonie Jumatano hii hali ikiwa hivyo timu ya Misri ilifungwa mechi yake ya pili na kupoteza fursa ya kushiriki mechi zifuatazo timu hiyo ilifungwa na timu ya Urusi ambaye imepokea kombe hilo la dunia kwa amu ya 21 timu hiyo ikiwa ilijipatia tiketi ya kushiriki mechi zifuatazo na hadi hapo mpenzi msikilizaji ikiwa ni saa 7 dakika 34 laziada. Sina isipokuwa tu ni nanga. Niki kushu kwa tangu mwanzo wadi mwisho. Bila kumusa ufudimitambo Jimmy Anje Ndaiteko. Mimi jinalangu Moeze Misago na utakia mchana mwema. nikiwageni kwa akhirini.